Пласмаси. Пласмаси – це синтетичні матеріали. Завдяки своїм властивостям вони широко використовуються в промисловості і в побуті. Пласмаси – штучний матеріал, який складається з ланцюжків довгих молекул, так званих полімерів. Від поєднання цих ланцюжків залежить властивості матеріалу. Наприклад, тверді пластики можуть замінити метал у виробництві автомобілів, а м'які – Підійдуть для виготовлення тканин, штучної шкіри і навіть хутра. Перші кроки. У 1862 році англійський хімік Олександр Паркес продемонстрував на лондонській виставці перший пластик нітроцелюлозу. Згодом американський винахідник Джон Уеслі Хайат налагодив його промисловий випуск, перейменувавши в целулоїд. Хоч від яскравого світла цилулоїд змінював колір і ставав крихкий, з нього робили чимало речей – від більярдних куль до фотоплівки. Хімічний пластик Перший хімічний пластик, названий бакелітом, одержали в 1909 році. Звичайно, його не можна і порівняти з сучасними пластиками, такими як поліестер та полівінілхлорид. Скорочено ПВХ, які набагато менше важать і легше забарвлюються. Їх можна робити гнучкими, стійкими до вологи та яскравого сонячного світла. Твердий і м'який. При повторному нагріванні не всі пластмаси поводяться однаково. Деякі, названі термопластичними, плавляться і з них можна відлити новий виріб. Таким є поліетилен, з якого роблять пластикові миски. Ось чому вони втрачають форму, якщо на них поставити щось гаряче. Інші пластики називають термореактивними. Коли при виготовленні вони вистигають і тверднуть, то вже не можуть змінити форму. Більше того, при нагріванні термореактивний пластик стає ще твердіший. Електричні розетки роблять з термореактивних пластиків, і тому вони не плавляться, навіть якщо дріт усередині перегріється. Ілюстрації. Лиття пластмас. Найпоширенішими методами лиття пластмас є лиття під тиском, коли розплавлену сировину видавлюють у форму та екструзія, при якій пластмасу видавлюють через Отвір для виготовлення фасонних виробів більшої довжини чи листів. Пластмаса не тісняє метал і кераміку, тому що вироби з неї легкі і водночас міцні. Чимало продуктів та виробів герметично упаковують у пластикові пакети. Кузови автомобілів з часом також робитимуть з міцних та легких пластмас. Поліестер – пластик який широко використовується для виробництва одягу. Сучасні човни роблять з міцного легкого пластику. Пластмаси використовують і для виготовлення протезів, наприклад, вставних щелеп. Стіни корту для грив сквош зроблені з міцного і прозорого оргскла.